بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم بجمی اجزائی مختص عالم بیتبار دیتو اجزائی سرسد ہے ایز هو اعیان و اعراض از اعلم اعیان و اعراض دیتو اعیان و اعراض دائیوست دی او دی عرص تعریف کو دی او دی عرص کو تعریف کو چی عین سمانا او عرص سمانا دو دولتا او عرص شده اختلاف متقلمینی خلاسفہ متقلمین دی عین فلاسف. اوامانات خلاص خیبلک دا مې یاره متکریمین یو ما نه دا ویلی اصل خبره داست چې متکریمین چې دی واجب تعالی دا پاینځ داخنه نلینی او صفات واجب دپ عارف شته نبی نه داخل نه او دا رنگ دا ارز په صفات علیحدہ په ارز داخلي د د عین او د ارز داس ما لیکو دا مشاست شي داخلي سمجھ گئے دنا سوز اعیان اعیان جی ما له قیام بذاتي د عین معنا عین قائم بذاتي هي ته اې چې دې کويما شاه کوم کمرہ شي چې عارض غیر کوي به زری کوي کوي به زتين صرف کوي ما اې ممکن دای بارا چی پدسرہ عارض دته څه ده دغه اعتراض اعتراض دا څه دوتدا ماجدو ملمیش دغه د امام او صفاو او pkg جانب ته خبر شوک شه او اصل په خبر شو تنکیر ده. او ماجمو صفاش بیا نکرادو نو موږ مو سوراج به کوم عارفاله او پرش او مومو وي څو پښيني او مونږ تی به ما غشاید لو کې امندل کایم به ځتی شعب بذاته ما ندی وکل لانه و المفهوم بذاته ما ندی وکل عاما من دی وکل واجب تلاته شم او پا واجب تلاته شم ایش دخل شم او دا اعیان وعراش yep. yes, ده علم نو دی او پا اعلم شد شم او پا عالم مجھو خوکم نگا ولی جوو العالم مجھو مئزایی نواجب دراز ازاکم او رسطه چی دای کجیم ذات پا صفات پیده برسر علا سر نادیم کجیم او تعروض ازبی کارا دائرو عجبیو کچھ ما دلتا زیبارا تچانا بیلا ده ممکن نا بیلا ده ممکن نا اعیان او عراز چی عالم اقسام ده مینہو او عالم خو ممکن دای عدیس دای او هغه د ستیس ممازه ټاکټ بلا په معنا د ممکن چې موږ ممکن او واجب سره نه په سره داخلاین نه ځي داخلاین نه شنو تاریخ سره سره سره نه په کوم شي داخلاین به څه کنه په جين شي سره نه څنګه داخلاین نه راځي ما اي ممکنو ممکن ته اي يكلو کې به تر په ممکنټ کې سره هوا اعلانوږي واجب تلا نووزی بیلی ها ممکن ہو رائی کوئی امکان عام مقاعد دی یعنی بل ممکن ہو آگا دی علا تا ممکن ورائشه دائر و جیوب بھوکتان دی کرفخشی کرائی چه ممکن نا ممکن دی خاص خاص کنان ممکن دی امکان د امکان چشتی امکان یہی صلبی ضروری امکان منا دا دی جی ضرورت پر ش صلبی اس د اصل ضرورت کده یو طرف نه وو بیا هم کانه عامه کمل جنې بینو خاګیم کړه جنې مې په زمانه چنه د شی وجود او نه عدم زرري نه وجود زرري نه عدم زرري داسره ایبر باندې تا ممکن په امکانه دا ټول عالم څه دی دا څه نه دا ټول شی نه ممکن دا نو جزر نه ادم وک نوی مخش څه بیا څه نقصان و ادم سره څه دي ای برابر څه امریو دې د دب دا بیا میس میس یم لا میس باندې غځدانې بیا میس میس د سره سره برابر او سره سره د یو جوز ضروري شي ولې ضروري جنبه د وجود نه صرب ضرورت جنمه د ادم نو عدم یې ضروری نه وجودی ضروری نه یان نو او عدم او وجودی ضروری نه وجودی څه نه وي وي دا تاسو مونتا ممکن کو له قيام ځان دي دا یې کو <متحدث> دا ممکن دی لا هو کې عام په ذاتي چې پر کې عام شایسمه هو تو خاصه مناوه خاصه ممکن دی او خوسته دا مجاز د ځکه چې ذکر د عام مراد ورنځه کوي په دې د مجاز مجاز څه محتاج دی ملتکرینه په څه دی او چې به کینه دې جادي منک شامل آرام ما <مازا> ممکن نه زه кай برات بینم چې دا عیان مده چاksom ګرځول نه عالم او عالم هم ممکن د امکان خاصره مزورت به ما نه څه وکړم دا بهږي به کایم نه دیږي منځ ته نه راځي دلته یبل اعتراض دی صاف به دی چې ته تاریخ کی دای فال اعیان ما له کېامون دي راته ممکن ته چې کایم به زه لو تقت عارف تعيان وعيان جمع وعيان جمع كلمه خاصه شايف يا افراد تقت عارف سجل افراد يا ابراهيم تعريفو ده افراد او تعريف بالافراد ما له داعي تعريف هو سرای ته کا نهونه ها کټنا رایم صاحب خبردار یو د پرانی نه یی تعریف په ځای ته کټنا دا چې نه خبر دي خاتمه زنه موجوده زنه د ورسته شوی اې څه ته تعریف ته افراد د او <coughs> افراد خو ته پیژنه منظم معلوموي ها اوس یې بیان کئ اې څه د مونځبات نړۍ زما موجود دي د تعریف د وخت ته تعریف ته افراد کټه تعریف مان نه نه کړی ته خول دی غیر مانا امتحان ترده ده قول ده غیر مانا اغا افراد جانای موجود سیاه بشده اخیر جاگا تعریف بودگر آئیه نبی پیجه او تعریف بل افراد بلنجاید وان افراد خونو شدو خستاگی او زن افراد بیت اگا تعریف جامعی نگرده پل افراد بیت نبی پیجه اجیب خبرم زوی آئیه چی دعبیت تعریف کو د انسانی فرد دی وزداه په طریق په دا بیچ دا شوانو د تاریخ په جینس سره په سره په خویان د خوانې یم سره په خویان نا غته شریف او تاریخ مانس تر مودل کورشي او مانې وی بل نمشه په زړه عمر وشې اخرش او ورې خپل پښیداخر شدا مانس او تاریخ بلا فراد انسان تاریخ ز پجاسره کپا ابس چې انسان چې د عبید او جو رحمان د دای انسان انسان چې د انسان دا تاریخ په افرازه راو دا جامینو ژ خپل افرازه دا چې کوو دا مست کوو دا بو دا ویلې په دې توګه د انسان تعریف دا وکړه چې دا انسان دی هغه عبید رحمان دی دا نه د افرازه نه آيان څه لخوا جمالو اید پورت جاووو حسید جو بید آدھا جی جمال که سرانگ جی پو فرد دلالو ترمی پو جیز دلالو موزد داغا تاریت ایگی عین دی پورکا جی دا عیان پو دلالو دی کبیلی دی دلالو جیز نا دی کبیلی دلالو جیز نا دی کبیلی دلالو لاګو غد عاين تاریخ چې عاين کې شتون لري یعنی عیان ان شاء الله رجال رجال دانه رجال دا رجال دي او رجال جمع دی رجول چې و رجول چیوخلی بیا رجول سشیده؟ جنس دایی جمع لکا سرانگ جی پا فرد کو درانگ بجمع دلالت کو جنس دلالت خبره پیشتای کنان ایو جو ایو جو داو کچی اعیان شرف لام جنسی دی جمعیتی سلائی با تلیف کلائی دی جنس دایی سمجده ایجی شعن یا او یا کون لوګ یم چې د دې کاندې جالي منکسام العالم او معنی کیامه به ذاته عند المتكلمین پس کیام به ذاتیت کاو کیام به ذات چې ته کیام به ذات ځکه چې کیام به ذات منځو کی به جې پښه دا عارفه تعریف په کیام به ذات یې سره کیام به ذات سره چې وایي اغه متکلمینه په نړۍ د کایم ځکه هی څما نه معنا د کيام د ممکن به ځکه هی دار او ایت تحيز به نفسه چداي متحيز به نفسه وي دائم تحيز به نفسه وي غیر تابع تحيز او تحيز شی اخر تحيز به نفسه معنا چه دای متحاییز پا اخبارا نگی؟ دو شایی نمشه دردی، مخصوص بی؟ بول اشرا، ای مخصوص، او اشرا، خیسی کنگی؟ داو کم لگی؟ <تصفح> <تصفح> خورا پیجه کنگی؟ دام دیچا منا کردی، داد دا متحاییز منا دا. عین چا تایی، قیم بیزدی، قیم بیزدی، دام منا متحاییز بی نفسی. چې دا مخصوص او اشراقي سيوڅو کو او غير تابعين في تحيزي پخپل ته شو دای د بل شانوي تابعين پخباره به څه دا متحيز بنفسه څه شو لا دا حيز ته د عين تعریف دا عين څه روان لکدنده ابد څه دابید دا ز عين ده دا قائم به ذاتي څخه مانا متحيز دی مخصوصه ده او څه <تصف> او پته کې چې دای بل چا تسن ده ای. ای بل چا به نه په دطل تخیز چې بل چا پواز سره دته تخیز حاصل بل چا پواز سره دته ای سو دا مخصوص ولای شوی بل چا دته کوم شوی برکته په خپل امد قائم او مخصوص حدا ای او خصت غ شرح زیاتو دا متحيز دی په زیات دا دې قائم بذاتي غیر تابعنا تحیزه لتحیز شی نو چې تحیز به نفسی دی او پر تاسو را واجب اوته ځکه واجب متحیز قائم بذاتي څه معنا تحیز به او تحیز به منځ مين څه مخصوص چې مخصوص او شرح یې او الا الا او شرح یې متحيز نه نه سې غیر متحيز غیر تابع چې دای تابع نه وي د تحيز د شی دا سره څه کوو ته ارزو ته ارز په تحيز دای د په غیر تابع نه تحيزو لتهيز شی انه دا دې سړی کایم دې د تیمار شو نو دا سبب واجب تلامنه مدعي مخصوص نه په داسنه مناصرې نه او عرض سم نه کی به خلاف عرض fain taḥayyaza huwa tābi'un li taḥayyuz al-jawhar a ba khala mawjūd dai wujūd la ri ba khala a khda wujūdī ke wāmde wujūdī da le pa ووجود خو عرض لري او هغه موجوده شونه ای موجوده ته نه خواه ده زکه چې مش په مخ شویو استدلال یې ني جنسي موجوده ته خرجيسره بخارشه او عرضو وجود لري ووجود یې شتا او دا وجود دا. دا داس وجود نه دای چې دای متحيز به نفس یې دای چې په مخصوص حوی او شراخه صحت بلکې دتا دا وجود دتا وجود کې عوام چې دای دای دا دا په پرچا دا. دو وجود قیام د پرچاله وړه په تاسو طریقا سره چې بننن لري کله ی د وجود ختم کېږي لکه مثال درکاوایم تواجه 10 پینولای د شاوده یي شاوده دي د شاوده څه شي دی 10 پینولای څه په 10 پینولای دا د موجود بلي کنه نه موجود ده دا د ډول سپینولای پرې راشو ده نه دا د پرې ډول پرې سپینولای جوړایږي داس دا پینولای دا ته موجود بلي کنه او دا عارض ده داس دا پینولای متحيز بنفسه نه راي چې تخ خپل سپینولای ویه موجود ورته څوکې مخصوص هم یو شرط کده نشته بلکې په تحيز سدای نه غیر سدای چې چې پرې ډول ده دا. په داس طریقه سره شه ددن اداسمه شکم لاولای انتقاله شکم راوته کوام د سپینول ته دغه ولا ور کړایې کدا د ول خاتم شي وجود فی نفسه وجود اشتها ها خدا وجود شي کایم به ذاته نه راي کایم به غیر د زمانه په تخیص شیدای دی بل چای ابي چاين د خل دمن د خل جوهر الی هو موذو چای موذو اے محل د موذو نه د تعبیر په محل سره کو موذو محل ش فرق شته کړه به چې فرق شته مخونه یي موذو دی محل یي موذو دی سره ها کسا محل چې وی د محل عام دی او موذو دی خاص دی موضوع او جته چبل چته محل اخته همیشي او سراور سر سرا محل اخته همول شي چبل چته موضوع ته ای چبل چته کې دا ولڅدای دا د ولڅه او سینوول ته دای موضوع شو دا دا د اول دا د سپینولي د پړت شوشه او مخال هذا اي مخال من عامد او مخال مردا دا حد چې دای برچته کې وامه حور کړای وي یا بل چته مختاج وي یا نه برچته مختاج هم وي کړګلا بیا لکه د دې یي د حيولو د سرت سه دي د دې خد دا محیول اسد دا دای محل محل دا شو دا داسه دای چې محتاج هنده په تشکل لکه داغه صورت ته محتاج ده انشاء الله هیرا نو دره صورت چې زمیده پر د حیله تاسو ما حال شو محتاج ادو د حیله په تشکل شو چاته نه پوهیدې په تشکل شي او راښینا په کوام شنا په کوام شنا ده قائم به نفس یذ حیله په تشکل شي دته محتاج مندایس بیا دا اراده سورۃ زمیده پر ترنه ما حال ده ايه محل له الذي اغا محل يقوم هو مقصد دا جوهر هر عرص ده دای پته دا تخیص مختار ده چاته تخیص دی غیر ده تخیص ده جوهر تا اغا جوهر چې ود دی خارص ته ور کوي که وامه محل يقوم هو چې دته څه ور کوي که وامه ور کوي مقصد دا کلمه د محل نه دا دایو د دا مقصد د انتقال نه شبر نه کولای کای انتقال ورنه کو بیا د عارض عرزه عرز د وجودی خدتو شو نو عرزه په خپل لا موجود اسبینولای وجود لري وجود شته په خارج شي هو وجود شیدای تابید شیدای دبل چا ا هر. ا جوهر د تا کیوام ور کوي دا وجود د چایم ګرځد راینه اچھا دیول دی دا جو هرځ نه وي د انتقال د نشه قبل ورا دی په خلاف ته عین عین کین به ذاته د تحيز به نفسیده په تحيز بل چت لکه وزن د اбед کس دا کین به نفسیده او بل چک کوام د ته نه دی ورکړا بل چې کوون جوړ کړو چې د کینز مدننه څنګه کار کړو په کوټو چې زیه اوبه چري نه ده تللی مې دتای څوې خاطر څنګه دی اوس رات دی چې عابد بیا په کې موجود دی مې مې چې دا ما حال د د په تخخص په او په خلاف تعارض نه د تحلیل <سؤال> د <سؤال> او هغه دته پر مقاوم نه د دې او تخخص په نام وتوكب لعي اشاره اشاره السلام شعر. عليكم صح تحيز الطبيعه تحيز الذوهر الذي هو موضوع اي الذي الذي يكون ومعنى وجود العرض في الموضوع اذا عرض في هو موجود اي ده كده معنى ده ان وجوده في نفسه ووجوده الموضوع هذا ده في نفسه او وجود في الموضوع ولهذا يتم الانتقال عن انتقال هذا العرض الى محل هذا ممتا نه ده په خلقت وجودی جسم فی الحیز ځکه که په وجودی فی نفسه امر د د وجود په خپل نفس من نفسه مند ده بنفسی ژوند امر ده په وجود فی غیر امر اخر ده بل امر ده دا څنګه چې دا بل امر ده تا که وام زده ای او انکار سره د وجود څه کوي وداه دا ينتکل امر کدیونه ده انکار کوي عابد اعتراض چې زوده روشه ای څه چې عارض او تحایوش وده بلداس مختاجی ده بچی بیانون را را جده کدینش یخ که وامر کنگی ایخ سبر کنگی بلکی که وانا وجوداشه اندکارو کبیاو دائی موجود بی اندک وجود و خدم گیشی لکا ایسا ایت تیل خو مشک کسا مشک چا کسا مشک کسا لاندامو سرا تیلی کانا مشک مشک چونه دی ودا خوچی تشایی داندامو سو تو سر بیدیرش مسر بیدیر آگای اس داب چې دای د عارض ده د پچا پر کوي انده په داپتين ده دایم ما دای موجود ده دایم حل مقومه و دګیو بيتاب کوام دګي محل ورکړي او په تحایوش ده دغه تابیده اشاره کوشي او غات نشي ته حایر معنا مخصوصو دي اشاره او مغات چې کو عارض تا په دغه د نقطه یو نه کیچه دای په پرواز شي بلته محتاج یا بلی ما خل مو کووی مو کوم دا ما ختم کیږي دا انتقال دغه بیو کو دا خور وی لوړای صدره توست چې وځو دې څه نه ده ها تم نشه چې سرهغه د انتقال د ختم کده اي په داخ په موجوده د ان الله خالق د خوري رسي ځنه د ژوند چې چاو چنت دا په دادو تلڅي په داترس د دبي دلی ته مېځ د انتقال له کین ته کالي کړه وايي دا که فوربې د تلوي په کور دوي په څړتک څړتک پولیس د دغه د چې به لوټه آګه ریګه ریګه چې نه لې ودا د دا دته یې هو دوست بزاده خدای یو پر نظام دا شد دا ته مسل نیر څکل درو خود امثال پیدا کو دا غات متجدد ګرځي دا غات نه ميارل دا پتا پتا جذد امثال سره دا په خودوسته امثال سره دا یدم مسل خدای نیر دلت څکو پیدا کو نه دا چې دا شو دا تللایږي چا څنره غير بل... طبعا تحيز التحيز الغير شغير داتا دا سوي او كوكو اعمل داسني متى حيز بنفسي ما انا ما وكره لا ما واجب مش تاخير نشب عايش ده متخيل ما راح قبل اي مستعجل او ده واجب دراسه او عرض او وجود الطفل العري هو وجود هو وجود ده تابع ده تحيز ده بتخيز ده غير تخیل ده غیر دتدا محتاج ده اې د تاریخ د عارض وک د سفتینه نه داخله شي څه خبره ده 10 دغه 4 شاتي اخرانه ده ځان ده خو له بیروبه کاینه ته حساب بخلاف عرفه کاینه تحیزه تابع ل الجوهر اې د تحیزه تحیز سره ده اې یخت په دې چداخ قائم بلغیر دای په تحیز دای د تحیز د جوهر سره ایخت تعبیر ده سټ کې واخاله تا خو چې د جوهر د پرو څه شایمه خیاز به تحیزو ما کانو وی او مقدس سدا منو صفات بری بلا د تشور اوه تل د دې صفات به درته اوه تل اوه تل اړتیک ده اټریکت ا د لفظ ذات پر قائم ده او <سؤال> متحيز دا ستایوزی تابع نه ده تحيز له غیر ذکا غیر نور خیر لارينا دې پرمکانوس دا مخصوص ده ده خدا سي <سؤال> اي چې د دې تحيزو د تحيز دي هر چا چا کوم ور کړای دی یو اختياري او اما نه چې په دې کې امه په پلم متحيز وي او په مکان شي وي او مخصوص شي وي او شراب وي دا مانه دا د مانه سره خوېت خدای صفات تاسو نه دي اګه کین دی له په ذات پدې خدای څخهیزون شته چې ما خند پورا شي وي خیز وي او مکان او دا پښتو دای زه د چما م مذر شو وعند الفلاصف. باست رمزان. شبه در بيوان.